Ернст Теодор Амадей Гофман Малюк Цахес на прізвисько Ценобер Розділ перший Маленький виродок Небезпека, що загрожувала пасторовому носові, як князь Пафнутій запроваджував у своїй країні освіту, а фея Орожа Белеверде попала до притулку благородних дівчат. Недалеко від одного привітного села, біля самого шляху, на розпеченій сонцем землі, лежала у знемозі бідна обідрана селянка. Змучена голодом і спрагою, вкрай знесилена, Ледве переводячи подих, нещасна впала під тягарем короба, вщерть набитого хмизом, який вона ледве не збирала в лісі поміж чагарями і деревами. Вона вже думала, що настала її смертна година, а отже й кінець невтішному горю. А все-таки незабаром вона спромоглася розв'язати вервечки, якими був прив'язаний короб на спині, і поволі пересунулася на найближчий моріжок, і тут почала тяжко нарікати. «Чого ж це тільки мене?» – жалілася вона. «Тільки мене та мого бідолашного чоловіка спостигло таке лихо і гірка недоля. Та хіба ж ми не працюємо, як ніхто в селі з ранку до вечора, солоним потом обливаючись, а гибіємо в злиднях? Ледве маємо на шматок хліба, щоб втамувати свій голод. Три роки тому чоловік, копаючи в садку, знайшов горщик із золотими червінцями. То ми вже й гадали собі нарешті й до нас щастя завітало. Нарешті нам полегшає. І що ж сталося? Злодії вкрали гроші. Хата і клуня згоріли дощенту, жито на полі, витолочило градом, і щоб міру наших страждань наповнити вщерть, покарало нас небо оцим маленьким виродком, якого я привела на світ собі на ганьбу й на посміх людям. На Лавріна, чому малюкові, буде вже два з половиною роки. А він ще на своїх павучих ногах не може ні стояти, ні ходити. І тільки мурчить, та нявкає, немов кошеня, замість того, щоб говорити. А жертви жере, не надла потвора, так, як добрий восьмилітній хлопчисько. Та тільки не йде їжа йому ані трохи на пожиток. Боже, милосердний, змилуйся над ним і над нами, не допусти. Щоб довелося годувати його, аж поки він виросте нам на муку, то не ще гірші злидні. Бо ж їсти і пити він буде щораз більше, а працювати – зась? Ні-ні, такої вже біди ніхто в світі витримати не годин. Ох, коли б уже вмерти, тільки вмерти! І вона почала плакати і ридати аж поки не заснула, знесилена і знеможена журбою. Справді, бо жінка мала всі підстави нарікати на бридкого виродка, що прийшов на світ два з половиною роки тому. Те, що на перший погляд можна було цілком сприйняти за химерно скрючений цурпалок дерева, було не що інше, як потворний малюк, якихось дві п'яді на зріст, Що досі в поперок лежав у коробі, А тепер виліз і борсався, та у траві. Голова в потвори глибоко запала між плечима, На спині виріс горб, як гарбуз, А зразу ж від грудей звисали Тонкі, немов ліщинові, палички, ноги. Тож весь він був схожий на роздвоєну редьку. На обличчі неуважне око нічого б і не розгледіло, але придивившись пильніше, можна було помітити довгий гострий ніс, що витикався з-під чорного розкошленого чуба, пару маленьких чорних очиць, що ви блискували на зморщеному, як у старого, обличчі. Проява, та й годі.